Рятуймо жінку. Пишемо: оберігаймо красуню природу. Закликаємо: рятуймо бенгальського тигра. Страуса нанду якогось черв'ячка заносимо у червону книгу. А жінку губимо щодня, щогодини, щохвилини. Он чалапкає Впресована у кули непробивні штани, затягнута ремінцями, обвішана торбами, як гренадер на маневрах, почепище бінокля і маузера, і чиститні сіньки по пандополо. Легко їй ступає, як по мінному полю. Ноги на шпичках, трусяться, лице вистраждане, як у каторжанки. Там тисне, тут муляє, фарба виїдає очі, а ти до неї в цей час із компліментом. Ви як лань трепетна, загнана мисливцями. І вона тобі крізь прокурені зуби «Іди ти!» і називає конкретну адресу. А ради кого вони все це на собі носять? Ради нас. Моя ради тебе, твоя ради мене, його ради нас усіх. Колись ми казали, чоловік керує, а жінка працює, тому жінки такі здорові, а чоловіків так часто косять інфаркти. Почали висувати жінку, ніби для експерименту, що візьме її. Керує і не бере нічого, тільки горілка. Бо раз керує, значить п'є, з ким треба, а раз п'є, значить криє, кого треба, а прийде додому також криє, треба чи не треба, щоб не декваліфікуватися. Стара істина сила жінки у її слабості, бо, мовляв, якщо чоловік тішився тим, що він голова, то жінка задовольнялася тим, що вона шия, куди хотіла ту голову повертала. Перетворилася в нову істину – погибель жінки у її силі, бо жінка вже перестала бути шиєю, але ще не стала головою. Жінка створена для продовження роду і сімейного затишку. Нема жінки – нема затишку, нема затишку – нема сім'ї, тільки мирне співіснування і продовження роду. Якого роду? З якими традиціями? Коника-стрибунця і зозулі? Ку-ку-ку-ку, скік скік А тоді хапаємося за голову. Господи, звідки така молодь пішла? Ніби нам господці і молоді натворив. Емансипація. Хто придумав емансипацію? Чоловіки. Щоб жінки самі за неї боролися. Щоб жінка сама собі виборола право Лупати вибійним молотком асфальт, лагодити залізничне полотно, тягати з базару клунки, щоб нагодувати сім'ю, щоб чоловік мав повне моральне право потім їй сказати «Господи, як ти огрубіла!» Ніби в тому, що він шукає ніжнішу і знову ж таки винен Господь Бог. Якщо будемо так часто на Бога все звалювати і на Бога надіятися, то може настати час, що жінки на землі зовсім не зостанеться. Будуть чалапкати опудала, просякнути тютюном і горілкою, і сходою докерів, і поватками піратів. Ти до неї ясочко, а вона тобі жлоб нещасний. Котись під три ти бо як в мажу. І не буде вже кого у червону книгу заносити.